Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi alamin wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya ashhadu an la illallah wahdahu la sharika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 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa kerana dapat kita berkumpul uh, untuk sekian kalinya nak bagi uh, di Darul Tauhid. Uh, Aku Tauhid a uh, Kedah dan kita insya-Allah uh, seperti biasa uh, akan memulakan uh, pengajian baru. Dan kali ini insya-Allah uh, kita akan ambil uh, satu kitab uh, yang sangat-sangat uh, penting sebenarnya. Uh, yang dikarang oleh uh, Imam Mufakkiddin Mufakkudin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Al-Makdasi yang lahir pada tahun 501 mati 620 dia beliau ni adalah pengarang kepada kitab Al-Mughni kitab Al-Mughni yang terkenal Ibnu Qudama. apa kitab Al-Mughni Ibnu Qudama tu ini beliau adalah pengarang dia dia, dia satu lagi kan kita ada Ibnu Qudama ni keluarga keluarga yang terkenal ah uh, para ulama. Macam uh, kalau Abdul apa Abdul Limakdasim tu yang kita ambil tu uh, kira kira perkira, uh, dia adalah pengalaman kitab uh, ummulahkam. Ummulahkam eh himpunan uh, hadis hadis uh, uh, tentang uh, hukum daripada Bukhari dan Muslim. Uh, itu kita ambil yang yang kita mungkin mesti dengar lah Ah uh, ini adalah daripada uh, daripada daripada apa daripada, daripada juga. Okey. Uh, dia uh, buku ni, buku ni uh, yang kita ambil ni adalah syarah uh, yang dibuat oleh ah uh, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ya yeah. Ibn Uthaymeen rahimahullah beliau uh, syarah dan jelaskan. Dia satu lagi uh, syarah Syekh Salef Fauzan. Uh, yang mana dia agak besar jugaklah. Yang mana yang Syekh Salef Fauzan punya karangan uh, karangan himpunan apa syarah tu. Ah tiga terlebih buku surat. Ini sebenarnya lebih ringkas sikit membanding satu lagi. Ah uh, so kita insya-Allah akan uh, mulakan eh uh, kita membaca berkenaan uh, berkenaan dengan uh, buku uh, apa Lamnatul I'tiqad Ibnu Qudamah Al-Makdisi eh dan kita mulakan dahulu dengan uh, terus pada apa uh, apa penjelasan ataupun uh, syarah kaidah yang yang uh, semua penting yang di uh, buatkan oleh Syekh Abdul Saimin sebelum kita masuk dalam perbincangan kita mengenai kitab ini. Ha uh, so kita akan bincang dulu berkenaan dengan Uh, tajuknya okay. Ibn Ibnu Al-Makdasi uh, rahimahullah dia uh, nama dia adalah uh, dia gelaran dia Muwaffiquddin Abu Muhammad nama hmm. dia Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Makdam bin Nas bin Abdullah Al-Makdasi uh, kemudian di Masyki As-Salih ni ya, tempat tempat yang dia berpindah eh, tinggal uh, lahir dia tahun 1201 di perkampungan uh, Jama'il daripada apa uh, pegunungan -per Nablus Uh, dia ataupun dia dia punya apa kehidupan dia memang uh, dia waktu dia datang ke Dimash besan keluarga dia ketika umur 10 tahun dia hafal Quran uh, dan dia hafal Mukhtasar Al-Quraqi kemudian dia pergi ke Baghdad dia dan juga anak-anak uh, uh, pak saudara dia anak mak saudara anak mak saudara itu Rani Al Al-Makdasi okey aa uh, pada tahun 1961 dan apa dia keduduk belajar daripada guru-guru yang ramai di sana. Dunia dia tafaqquh diri apa ilmu sehingga dia mengatasi teman-temannya dan bahkan dia mendapat kedudukanlah yang terkenal sehingga kita sampai kepada makrifat perguruan mazhab dan juga usul mazhab. Dia terkenal sebagai orang wara', zuhud, bertakwa. Ya. Padanya ada kehebatan dan juga ketenangan. Padanya juga ada kelembutan dan juga uh, sifat penyayang. Waktu-waktu dia uh, tenggelam ataupun dihabiskan dalam ilmu dan amal. Dan dia dahulu uh, berupaya untuk menginyapkan uh, orang-orang yang ber, cuba untuk bertekap dengan dia. Dengan hujah-hujah dan keterangan-keterangan. Uh, dan... Keterangan -keterangan. Okay? Uh, dan uh, yang dia tak ada rasa sempit dan tidak ada rasa terganggu dan juga uh, sedangkan apa, musuhnya musuh akan orang yang bertekat ni akan menjerit dan juga uh, apa, dan kalau jadi sudah kata koyaklah uh, dia tak tahan dia okey je tak ada masalah okay, jadi memang dia dia pun dia uh, terima eh ilmu dia uh, daripada uh, bilangan ramai di kalangan syekh-syekh di antara yang terkenal Datuk Udin Muhammad Almarhum Abdul Ghani Al-Maqdasi uh, yang apa, mati tahun 912 seorang faqih Iraq apa daripada dan apa dan, dan, dan terkenal, terkenal Abu Fatah An-Nas bin Fitian dengan dengan Ibnul Ibnu Ibnu, Ibnu, Ibnu, Ibnu Muna. Dan, dan anak murid dia ramai sangatlah sangat ramai yang paling terkenal ialah Abu Syama' Al-Makkadasi yang mati 665 dan Al-Hafiz Zakiuddin Abu Muhammad Al-Mundiri yang mati tahun 65 eh uh, yang mati tahun 656 dan selainnya. Ya, okay, ramai lagi. Uh, memang para ulama katakan mengenai dia, berkata Abu Umar, Abu Amr Ibnu Salah. Uh, Agama kita mukadimah Ibnu Salah tu dia kata aku tak lihat, aku tak pernah lihat uh, apa orang yang seperti uh, Sheikh Muafiq uh, Al-Muafiq itu Muafiquddin. Gadan Mu Taimiyyah rahimahullah tidak uh, masuk ke Syam. Sesudah Auza'i orang fikah banding Sheikh Muafiquddin. Dan berkata Al-Mundiri, Al-Faqih, al Imam aa, Menyampaikan hadis di Dimash, menifatwa dan yang mengajar Dan mengarah dalam fik dan selainnya, kalangan-kalangan yang ringkas dan panjang Berkata Al-Zahabi, al Al-Zahabi kata, salah seorang Imam punya tokoh pengarang kitab kalangan-kalangan banyak Ibn Kassir kata, Syekhul Islam, Imam Alim aa, yang yang hebat Tidak ada pada zamannya dan sebelum zamannya Uh, dengan tempoh apa dengan dengan dengan uh, tempoh dengan satu tempoh yang panjang lebih fakir banding dia. Lihatlah <coughs> banyak karangan-karangan uh, Muafiquddin uh, Ibnu Aid al-Magdasi rahimallahu banyak uh, dan dapat penerimaan ni para ulama, kepada menjejak al-Hanbali. Uh, dia beliau telah mengarang Syekh Muafiquddin telah mengarang rahimallahu karang karangan yang banyak yang elok dalam mazhab uh, cabang mazhab dan juga usul pada hadis uh, bahasa zuhud dan juga kelembutan hati dan karangan-karangan ini dalam usul uh, usul din uh, adalah di, uh, antara yang terbaik dan paling uh, yang, yang paling banyak apa uh, beliau uh, banyak kebajikan karangan beliau di atas jalan ahli hadis penuh dengan hadis hadis dan asar dengan dengan, dengan sanad-sanad macam ni jalan uh, Imam Ahmad bin Hanbal imam imam hadis di antara karangan beliau uh, dalam fikah adalah al-mughni uh, kitab mughni besar eh cafi al-uddah al wal umdah wal mukni ya. kemudian uh, wafi dan akidah uh, yang kita akan baca ni al i'tiqad kitabul qadar dan mutakwil dan usul fik raudatul nazir dalam uh, kelembutan hati dan juga uh, dalam kelembu, uh, kelembutan hati juga zuhud ikatwa buka serta atawabin uh, di antara kitab sekarang dalam hadis Muqtasar al-Hadis al-Khalal Yang dia sekarang Lingkasan al-Hadis uh, uh, Oleh al-Khalal uh, ke, Sejajalah kepada lain-lain lagi, banyak lagi Kadang-kadang uh, yang beliau Dan dia adalah di antara ada yang Nusyeta, ada yang manuskrip Semoga uh, kita mohon berata'lah Agar kita semua dapat melihat Cahaya uh, tak lama lagi Baik, banyak kadang-kadang dia Baik Haa uh, dia ada kan yang lain ini cara berkenaan dengan tajuk inti, apa iktikod ha, tapi yang kita bincangkan ada yang inilah yang tajuk yang nama kita kod ni okey a uh, Sheikh Said uh, kita tahu uh, dia adalah uh, uh, a beberapa kelahiran 13 4 47 hijrah okey rahimahullah a uh, Beliau, apa apa ulama zaman kita lah, okay. uh, dia ada banyak karangan-karangan lain. Yang ni kita kata antara, antara yang beliau sekarang, uh, syarahan dia, bahkan beliau pesan pada uh, buku atau karangan tadi, disebarkan, uh, bahkan uh, pengal, apa, yang tahkid uh, uh, syarahan ni, diberikan syarat oleh Ibu Saimin, oh, jangan apa, dia pegang hak kalau orang nak uh, cetak secara percuma, Okay kalau ni abdi maksud bin Abdul Rahim ada dia ikutlah seperti yang ditunjukkan okey baik ini ceritakan yang kita pakai ni Ceritakan ad-dawal salah eh ad-dawal salah lumatul iqad al hadi ila sabil rasyad di lawan kepada uh, iqad yang menunjuk jalan uh, yang memandu uh, mengarah kepada jalan petunjuk okey baik kita mulakan insyaAllah uh, terus kepada uh, satu bab khas mukadimah asy-syarih ibn saimin ya mukaddimah yang dia diletakkan oleh Syekh Musaimin rahimahullah. diletakkan di sini, a uh, bismillahir rahmanir rahim mukaddimatush sharih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa milik Allah, kita memujinya, kita minta pertolongannya, kita minta ampun kepada dia dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan-keburukan jiwa kita dan ke, ke, ketidak elokkan amalan-amalan kita mayyadihillahu fala mudillalah sesiapa yang diberi hidayah dia oleh Allah maka ada penyesat baginya mayyudlil falahadiyalah dan siapa siapa yang disesatkan maka tiada pembimbing petunjuk baginya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dia kata saya uh, saya bersaksi bahawa tuhan kan Allah hamdalah uh, tersekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan saya bersaksi muhammad adalah hambanya hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam Uh, selawat Allah dan syala, uh, ke atas uh, ke atas baginda dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda ummat tabi'ahum biihsanin inni dan sahabat-sahabat ikut mereka dengan baik wasallim tasliman katsiran minallahi taala beri ke ucapan salam yang banyak uh, salam dengan ucapan salam yang banyak kepada baginda okey amal ba'd selepas sudah semua itu fahaadha ta'liqul mukhtasarun alkitab lum'atul i'tiqad ini adalah ringkasan uh, uh, uh, uh, ulasan ringkas ulasan ringkas terhadap kitab nunatul intiqad al-ladhi al-lafahu Abu Muhammad ini karang dia oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Makdasi Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Makdasi al-mawludu fi sya'ban yang dilahirkan pada bulan sya'ban salata khumsumi'ah wahidu arba'in Allah wahidu bahagian khumsumi'ah imanatul 41 bikurati amal nablis yang al-mutawafai mati Yaum al-Fitri, pada hari Aidilfitri, uh, sanata 2600 wasitt wasitt 620 Bid Dimash, di Dimash rahimahullah. Ya. Okay. Wa hadha kitab kitab ini fihi uh, jamaa fihi telah menggabungkan menghimpunkan dalamnya mu'allifuhu pengarangnya Zubdatul I'tiqad, intipati bagi uh, inti, akidati, Zubdatul Aqidati, intipati bagi kepercayaan atau akidah. Minsama koror itu, minsama dan daripada itu koror di a satu lima ahil ilmiah di di dengan dari itu telah uh, menetapkan uh, bahagian tertinggi uh, mahan mahan ilmi. Bosan pengajian uh, pengajian uh, ini uh, tanah Islam di Arabi lalu uh, pengkajiannya uh, atau pembelajarannya fi mat lain kismis pada permulaan bahagian Sanawi di maahidi pada pada maahad-maahad -ma di sekolah ah fisanatul ula pada tahun 1 minhu daripada maahad-maahad -ma tadi li aku yakuna rakizatan ya'tamidu 'alaiha fi hadhihi al marhalati supaya dia menjadi uh, pusat tumpu yang tempat tumpuan atau pusat tumpuan yang bersandar kepadanya yang disandarkan uh, kepadanya uh, pengajian uh, dan peringkat ini walazara li ahammiyatil kitab mawdu'an wa manhajan ya dan dikatakan memandang kepada kepentingan kitab serta tajuk dari segi tajuk dan juga manhaj disiplin dia ada wujudisyarah syaihin dan ketika wujudnya syarah baginya faqad aqadtu al azma musta'inan maka saya telah ikatkan keazaman sambil minta tolong kepada Allah Uh, mustalhiman minhu sawa sambil meminta ilham kepadanya untuk uh, ketepatan filkosti uh, uh, wal amali pada uh, tujuan dan juga amal ala'an abwaa alehi kalimat yang untuk saya letakkan padanya kalimah-kalimah uh, beberapa kalimah yasirah uh, yang ringkas takshifu uh, wawalidahu yang akan menyingkap kesamarannya waktu bahinul wawalidahu dan menjelaskan akan sumber sumbernya waktu waktu berizu waktu berizu ah faawaidahu dan juga menerangkan ataupun menimbulkan akan faedah-faedahnya wallahu arju alla yakilani ila nafsi tarfata ainiin dan Allah lah saya harap untuk tidak dia biarkan saya kepada diri saya sendiri walau seket mata wa an yang yang mudhani api ruhin meri ruhi min dia bantu saya dengan bantuan daripadanya wa taufiqin dengan taufik juga wa ayya amali mubarakan dan sebab tak ada jadikan kerja saya kerja yang saya buat ni diberkati wa naafi'an dan bunnafa'an innahu jawadun ka'in dia Allah Ta'ala amat-amat pemurah amat-amat dermawan lagi amat-amat pemurah ok Muhammad uh, Saleh al-Usaimin ni uh, di, dibuat di, di, di, di, di ni apa tulisan ni atau buka dimana pada 10 al-1 10 al-1 mahram lah eh. Semalam 14 eh, 13 92 1392 Hijrah. 1392 eh siapa yang ada uh, buku saya tak boleh nak buat lagi pasal yang buat kepala betul buka kitab nanti saya insyaallah kalau saya dapat a uh, software yang sesuai kita kan tak macam macam dulu lah kita ada kitab kita ada muka kita sebelah. Uh, tapi berkaitan pasal apa kalau tak ada maka muka 13 eh siapa yang ada uh, diberikan link untuk uh, kitab maka uh, kita boleh download PDF dia. 13 so habis a uh, mukadimah daripada Syekh Muhammad Samil Wahib Mahullah. Okey. Kita sini masuk eh maksud 20 qawaidul hamatun eh uh, fi asma'ihi fil asma'i was sifat. Qawaidu hamatun fi asma'i was sifat. Kaedah-kaedah ka yang penting pada asma' dan sifat. Kaedah-kaedah penting pada asma' dan sifat. Dia kata qabla dukhuli fi sami milik kitabi sebelum masuk ke dalam intipati utama kitab, mana pada bahagian kitab? Uhibbu al-aqdima, saya suka untuk mengemukakan qawaida hamatan. Ah kaedah-kaedah yang penting fi ma as, asma'illah wa asifati. pada apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan juga sifat sifatnya nya So kita ada kaedah-kaedah kita kena sedar sebelum kita masuk nanti pada tajuk ni kita kena faham dulu ada kaedah penting yang kita kena tahu tentang asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qa'idatul-Ula, ka'idah yang pertama. Ok. Uh, uh, fil wajibi nahwa nususul kitab wa sunnati fi asma'illah wa sifatihi. Mengenai yang wajib terhadap nas-nas kitab dan sunnah tentang nama-nama Allah dan sifat. Apa benda yang wajib uh, tindakan kita pada nas-nas kitab dan sunnah pada uh, mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia kata, Al-Wajibu fi nususul kitab wa sunnati yang wajib pada nas-nas kitab dan sunnah adalah ibqaa dalalatuha ala zahiriha kita kena kekalkan petunjuk atau pengertian nas-nas kitabun sunnah tadi di atas zahirnya bin ghairi dengan tanpa kita mengubah ya anna allaha anzala al-qur'ana Kera bilsanin kerana Allah turunkan Al-Quran dengan lidah Arab yang nyata wa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ya dan Nabi SAW sendiri berkata-kata atau bercakap dengan lidah Arab Fajr baiqawudalah lati dalalah lati kalami Allahi wa kalami Rasulhi alamahiyanalehi maka wajib kita kekalkan pengertian kalam Allah dan kalam Rasulnya di atas apa yang ia berada padanya. Firman al dalam bahasa itu bahasa Arab. Walaina tawirha dan kerana walaina tawirha dan kerana pengubahannya, walaina tawir walaina tawir walaina tawirha dan dan kerana pengubahannya daripada zahirnya ya okay, taulun ta ala bila ilmin ialah perbuatan berkata-kata terhadap Allah yang tanpa ilmu. Jadi, kita tak layak untuk mengubah kata-kata yang Allah Taala eh uh, katakan tentang dirinya. Kalau taklah kata tentang dirinya, maka tak boleh kita mengubah akan kata-kata uh, tersebut. Kenapa? Kerana ia termasuk daripada perbuatan berkata-kata kepada Allah Taala dengan tanpa ilmu. Wah wah haramu liqaulihi Taala dan dia adalah haram. Kerafan Allah Taala dalam surah Al-Araf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitani rajim. Qul innamah harrama Rabbi al-fawahisha, katakan hai Muhammad, hanyalah yang diharamkan oleh Tuhanku perkara-perkara yang keji. Ma zahara wa ma batan. apa yang zahir daripadanya dan apa yang tersembunyi. Wal ithmu wal baghy, dosa dan juga pelampauan dengan غير الحق li min tanpa kebenaran Tuhan Taala haramkan dan wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana dan Allah haramkan untuk kalian menyekutukan dengan Allah apa tidak diturunkan dengannya sebarang otoriti sebarang uh, kuasa wa antakulu anallahi ma la talamun ta dan juga diharamkan oleh Allah Taala ke atas kalian untuk kalian berkata-kata tentang Allah Taala apa yang kalian tidak ketahui apa kalian tidak ketahui sebab balik pada asal Uh, apa yang disebut Tantang dirinya Itulah yang dia Nak kita tahu Bukannya uh, Kita pergi Terbalikkan atau ubah Kata-katanya Kepada kata yang lain Baik. Contoh dia kata Misalul misalu, Zalika Contoh untuk itu Adalah Kauluhu Ta'ala Firmat Allah Ta'ala uh, Dalam surah Al-Ma'idah Ia 64 Allah Ta'ala kata kan Baliyadah Mabusulfatan Yungfiku Qayifayasha Bahkan dua tangannya Dua tangan Allah Ta'ala Adalah uh, Terdepa uh, Terdepa memberikan belanja infak sebagaimana dikehendaki. Fa al-ayat, maka nyata apa zahir bagi ayat ni? Ana lillahi yadain, bahawa Allah Taala ada dua tangan. Hakikat ini yang hakiki, bukan majazi. Fa wajib isbatu dhalika lahu, maka wajib deke kekalkan I, itu uh, kepada untuknya. Fa idza qala qa'ilun, bila berkata seseorang berkata, al-murad bihima al-quwwatu, dikehendaki dengan dua tangan tu adalah kekuatan. Kullana lahu hadha sarfun lil kalam. Kita kata ini adalah pengalihan bagi kata-kata an zahiri an zahiri bill zahirnya. Walai juzul qawli bi maka tak harus kita berkata-kata dengan pendapat macam ni. Dianu qawlun Allahi bila ilmin, ketika dia ada berkata-kata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Berbalik pada asal itu bukan kaedah kita dalam bermuamalah dengan nas-nas yang datang tentang asma' dan sifat. Okay, itu pertama. Kedua, al-qa'idatu tu, kaedah kedua. Fi asma'illah Tentang nama-nama Allah Ta'ala ha, Pada kaedah kedua ni Watahtahadhil qa'idati Di bawah kaedah ini Furu'un ada beberapa cabang Mana kaedah kedua Tentang nama-nama Allah Ta'ala so, Kita ada bahagian dalam perkara ini Yang kita kena apa, Tadi Nas Cara kita mengalah dengan Nas Wajib kita kekalkan Dia tak bentuk asal dia Bila tentang apa Nama-nama Allah Ta'ala pula Di bawah ni ada apa, Ada cabang-cabang Bagi bahagian, bahagian ni kita kena ingat okay? Kaedah kedua Mengenai nama-nama Allah Pertama, al-faru Awal cabaran cabang yang pertama. Cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah kesemuanya adalah yang terbaik. Semua nama Allah adalah yang terbaik. Tak ada tanpa pengertian, semua ada pengertian. Ay baligh wa tu fil husni ra'ayatuhu. amat-amat uh, melampau pada keelokkan uh, maklamatnya, tujuannya. Mana tak ada, tak ada yang Aa, tak ada apa pengertian makan makan tidak ada juga yang aa, datang untuk celaan. Apa tadi tak tidak ada maksud. Okey. Lianaha <todilah> mutadaminatun lisifati kamaka ka id li sifatin kamilatin. Kerana dia nama nama Allah ini mengandungi terhadap mengandung aa, mengandungi atau meliputi terhadap sifat-sifat yang aa, sempurna. La <todilah> naqsa yang tiada kekurang, kekurangan padanya. Biwajhihin min al wujud dengan apa bentuk sekalipun Maka Al Allah taala firman ta'ala Quran surah Al-A'raf 180, "Walillahi al-asma'ul husna wa lam yamil nama-nama yang terbaik." Nama nama yang terbaik milik Allah taala. Misalul dzalika contoh itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya Maha Pengasih, Tuan Imam berkata Ar-Rahman ya, eh? kalimat Ar-Rahman tu fa'isun min asma'illah taala, dia ada nama, satu nama dia nama, -nama Allah taala. Dalun ala sifatin 'adzimatin, hiya ar-rahmatul wasi'atu dia menunjukkan kepada sifat yang agung iaitu rahmat yang luas. Memin sama daripada itu, dia pernah mak Rahman tadi, na rifu annahu laisa min asma uh, uh, min asma'illah adharu. Dari situ kita tahu bahawa, na, bahawa bukan dari nama-nama Allah Taala adharu uh, masa. Li anna ya'nu uh, laa yataḍammanu ma'nan, uh, makna ya bluru al kerana dia tidak mengandungi pengertian yang sehabis uh, yang sampai sehabis elok. Amma qawlu Taala, ada firman Taala ada ada, ada, ada ada pun uh, kauluhu Sang Sayyid Abdul Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam la tasubud dahra yang kamu mencela akan masa fa inna Allah, gerang masa tu adalah Allah. Faham maknahu pengertian dia adalah pengertian dia adalah Malikud Dahri, pemilik bagi masa. Mana masa tu berjalan yang menggerakkan dia adalah Allah Taala. Maka Uh, pemilik masa ta'al al-mutasarrifu yang dia bertindak pada masa okey bi kauli kaulihi fi riwayat tsaniyati dengan uh, sabda baginda dalam riwayat yang ada, satu lagi ani anilai ta'ala daripada Allah Taala dalam uh, riwayat uh, hadis yang kutsi eh nabi kata Allah Taala kata bi yadil amru di tanganku lah uh, apa urusan Aku kalibul lail wa nahar aku membolak-balikkan malam dan siang aku membolak-balikkan malam dan siang dan pembolakkan balik malam-malam siang itu adalah masa adalah masa masa nah, itu kita kata jelas jelaslah jelas jelas bahawa apa contoh masa tu tak bukan nama Allah Taala sebab, sebab balik pada asal Rahman dia menunjukkan pada maksud sehabis elok dari segi kesempurnaan atau ketinggian dari segi pengertian ataupun bila sebut masa dia tak ada dekat situ. Masalah uh, pujian ataupun uh, pada asal ini tak ada pujian, tak ada celahan. Dia just statement berkenaan dengan waktu yang berjalan. Uh, so dia bukan nama Allah Ta'ala. Sebab nama Allah Ta'ala mesti yang terbaik. Semuanya mempunyai pengertian. Bukannya datang dengan kosong. Okay. Okey, Pecahan kedua atau cabang kedua daripada uh, uh, kaedah kedua itu nama-nama Allah Ta'ala. Ini nama-nama Allah Ta'ala. Uh, ia kata, Asma'ullah gawirumah surah timbi'ari limu'ayyan nama nama Allah tidak terhad pada bilangan tertentu. Okay. di kauli Sallallahu alaihi wasallam hadis baginda Sallallahu sa al masyhur yang masyhur ee uh, yang berkaitan apa? Uh, hadis berkenaan dengan kesedihan. Kan Nabi kata, Nabi kata bila seorang manusia ni uh, rasa sedih sebagainya dan dia, dia berkata, "Allah, ini abdukak, ibnu abdukak, ibnu amatik. Ya Allah, aku ni hamba engkau. Anak hamba lelaki ke anak perempuan engkau?" Nasiyati biya di hubun-hubun ku di tanganmu. Ma bin fiyah hukmu, berlalu ke atasku, hukumu. Adil terhadapku, keputusanmu. As'aluka, ha, ni yang sambungan dia, yang dalam kita beli, kita beli buku, yang hadis yang Nabi yang Nabi bersabda, mengatakan tentang doa tersebut, Nabi kata, kalau orang tu kata, As'aluka Allahumma, dikuli ismin walaka, aku minta kepada engkau, Ya Allah, dengan semua nama, ia milik engkau.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 So, jadi wa masta'sarallahu bihi fi amril ghaibi annahu la yumkinu hasruhu apa-apa taala simpan khaskan dengannya pada ilmu ghaib di sisinya, tidak mungkin untuk kita menghitungnya walal ihataatu bihi dan tak boleh kita meliputi terhadapnya pengetahuan so, jadi ada nama-nama taala yang kita tahu Sebab tu, sebenarnya bukan 1009 namun gajah nama sahaja bahkan lebih daripada itu bahkan ada hadis-hadis lain hadis tentang syafaat yang Nabi akan sujud di bawah arasy di akhirat nanti Nabi kata, aku akan puji aku tak, aku pujian yang aku tak tahu sekarang. Maksudnya ada pujian lain yang tidak ada tercatat ataupun ter, ter, ter pada kitab dan sunnah yang Nabi akan diilhamkan di kiamat nanti. Demikian juga doa Nabi SAW ketika baginda dalam sujud ritek. Yang Nabi SAW nyatakan Aku tak ada menghitung sanjungan ke atasmu. Sanjungan mesti datang dengan sifat dan ataupun nama. Den Nabi kata, aku tak ada menghitung sanjungan ke atasmu, antakan asnai tak nak nasib, kau macam kau sanjuk, antar diri kau sendiri, ini tiga tu, ada dalil berkenaan dengan, ia bukan hanya, sembilan namun, bukan tak terbatas, dengan apa, dunggu, okey dia kata, Wal jam namun, kita kena gabungkan, waljamun bayna hada dengan hadis ni, yang kita baca ni, dan dengan, wabayna qawlihi, fil hadis yang sahih, dan dengan kata-kata baginda, hadis yang sahih yang lain, yang Nabi kata, innalillahi tis'atawu tis'ina isma' Allah Ta'ala ada 9 nama ok uh, man asaha dahulah jannah bagi siapa menghitung nama-nama yang 9 ini dia pasti masuk syurga inna hadith, ha, uh, makna al-hadith makna hadis ni adalah inna min asma'illah sebenarnya so, daripada nama-nama Allah Ta'ala yang banyak tu yang tak terhitung ada tis'atun uh, tis wa tis'in isman ada 9 nama man asaha dahulah jannah bagi siapa menghitung 9 nama ni dia pasti masuk syurga walaisal murad dan bukanlah maksud jadi daripada hadis ini hasru asma'ihi ta'ala bi hadzal adadi membataskan nama-nama Allah Taala nama-namanya Taala dengan bilangan ini wa naziru hadza an taqul dan untuk bandingan perkara ini engkau berkata ain di ma'atu dirhamin ada tuha di sedekahati saya ada Seratus dirham yang saya sediakan untuk sedekah fala yunafi ayyaku na indaka adrahim ukhra ia bukannya Uh, menafikan bau di sisi anda ada dirham hambil yang lain. Ada tahajud kalau ada sedekah yang anda sediakan, ia bukan untuk sedekah. Yang untuk sedekah ada seratus, tapi yang bukan untuk sedekah ada lagi lain. Itu uh, itu kefahaman yang perlu difahami mengenai, mengenai hadis al-Quran yang surah nama seratus kurang satu bila saya menghitungnya dia pasti masuk syurga. Uh, dia bukannya menetapkan nombor nama-nama tangan itu pada surah nama saja. Okay, cabang atau bahagian ketiga. Daripada uh, mengenai nama-nama Allah Ta'ala adalah Asma'ullahi la tasbutu bil-akli uh, Wa innama tasbutu bisyara'i Nama-nama Allah Ta'ala tak sabit dengan akal Tapi dia sabit dengan syarak. Fahiyya tawqifi yatun Maka dia nama-nama Allah -nama Ta'ala Nama-nama Allah ni adalah tawqifi Ini berdasar kepada dalil Bukannya datang dengan isytihad okay? Isbatu ayatnya Tawqafu ala ha'ala maja'a minat ani syara'i dia ter, ter, terhenti tauqifi ini maksudnya terhenti penetapannya penetapannya uh, di atas apa yang datang daripada syarak fala yuzadu maka tak ditambah padanya wala yumqasu dan takkan akan dikurangkan lianal aqla kerana akal la yumkinu idraku ma yastahiqqu taala min asma kerana akal tidak mungkin ia uh, mencapai apa yang layak untuknya al taala daripada nama, -nama. faja bal fidalak ala syara'i maka wajib kita berhenti pada perkara itu pada syarak. Walil anna tasmiya ta'u bima la yusammi bihi kerana penamaan Allah Taala dengan apa dia tak namakan dengannya dirinya au ingkar ma sama atau mengingkari atau tak setuju dengan apa yang dia namakan dengan dirinya jinayatun fi haqqihi ta'ala dia adalah jinayah pada hak haknya ta'ala Nah, itu hak Allah Taala main kita langgar kita bagi naya kepada Allah Taala wajib wa sulukul adabi fi zalika maka wajib untuk kita menyusuri adab pada perkara itu itu cabangan ketiga eh. yang keempat al furuqur rabi'h cabangan yang keempat yang keempat berkaitan dengan pecahan eh, tentang tajuk uh, kaedah tentang nama-nama Allah Taala adalah kullu ismin asma'illahi fa 'ala dzatillahi wa 'ala sifatillati tabama manha wa 'alal athari al, -al mutarattibi Uh, alihi Inka na Mu'ta'adiyan Semua nama-nama Dari nama-nama Allah Semua nama Daripada nama-nama Allah Maka sebenarnya Dia menunjuk kepada Zat Allah Ta'ala Dia akan menunjuk kepada Zat Allah Ta'ala Dan pada sifat yang Dikandungnya Oleh nama tersebut Dan juga kepada Kesan yang Tersusun padanya Pada pada atas nama berkenaan Jika Nama tu Mu'ta'adiy Nama itu muta'adi, maksud nama muta'adi muta ni maksud dia yang melampau hmm. ada kesan pada selainnya Kalau pada sebut nama Allah Ta'ala, ada yang lazim, ada muta'adi maksud yang lazim ni adalah uh, uh, dia dia pada diri Allah Ta'ala sahaja, uh, berkenaan dengan uh, sebab tu, kalau katakan uh, nama Allah Ta'ala, khaliq yang menciptakan, so dia ada yang dicipta tapi kalau Allah Ta'ala indah, dia indah pada dirinya Bukan maksud bila indah, yang lain, yang lain mungkin indah je. Tak bukan. Dia tak ada kelaziman kemestian kat di situ. Dia, dia, dia hanya uh, sifat, menerangkan sifat kepada Allah Ta'ala. Adapun, kalau muta'adhi ni dia akan ada uh, yang kena pada, uh, yang, yang kena dengan uh, sifat tersebut atau nama berkenaan. Okay. Kenapa dia kata? Walayatimul imanu bil bi bi il ismi illa bi'isbati dalika kulihi. Letakkan sempurna keimanan dengan nama nama Allah Ta'ala. Kecuali dengan kita tetapkan itu kesemuanya. Okay. contoh eh. Misalnya sudah kita fikir contoh itu pada nama Allah Taala bukan melampau, bukan makanya uh, mutaaddi atau melampau adalah adalah Allah Taala al-Azim. Nama Allah al-Azim atau sifat Taala al-Azim. Fal yaqimul iman bihi, maka tak sempurna iman dengannya hatta tu minabi isbatihi isman min asmaillah. Senilah uh, anda menetapkan hatta tu min anda anda beriman dengan penetapannya sebagai satu nama daripada nama-nama Allah. Dalal ala dzati menuju Allah Taala wa ala ma tanba dan di atas apa dikandung oleh nama ini min sifati wa hil azama wa Apa yang dikandung oleh uh, nama ini daripada segi sifat itu keagungan. Agung, hebat. Okey. Itu, itu pada yang tidak mutaaddi, yang yang tidak mutaddi. Yang pada mutaddi pula zalika fil bil uh, mutaddi. Contoh itu pada yang mutaddi adalah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Fa la yatimul iman bihi isbatihi ismin min asma'illah. Maka tak tersempurna iman dengan uh, Ar-Rahman sebagai nama Allah Taala, sehingga anda beriman dengan penetapan Ar-Rahman itu sebagai satu nama daripada nama-nama Allah. Okey, kemudian dalam atas dzatih, minjat perikisan Allah Taala, dzatih Taala, waala tabam waala ma waala ma tabam manau sifat dan ke atas apa yang dikandung oleh ia daripada sifat. Wahyur rahmatu dan dia adalah rahmat. Waala ma'itarat ta'ma tarat taba'alihi juga uh, untuk beriman. Sehingga anda beriman terhadap apa yang tersusun padanya uh, min asarin daripada kesan. Wahwa kesan daripada rahmat tadi sifat rahmat Allah Taala ialah inna dia membalas kasihan ataupun merahmati sesiapa dia kehendaki. Sebab dia ada yang akan dirahmati. Sedangkan azim tadi dia dia badannya saja tak ada mutaaddi. Yang mutaaddi adalah ada ada ada ada yang kena sifat semasa so, kelas cipta okay, rezeki. Masih ada yang diberi rezeki. Masih ada rahmat, masih ada yang dirahmati. Okey, baik. Kesekian okay, kita hari uh, tu kaidah yang kedua. Kaidah kedua tadi ada empat eh. Ingat eh. Kaidah kedua tu tentang nama tu ada empat. Okey pertama ulang balik. Kaidah pertama uh, tentang tentang ini adalah kita mesti meletakkan semua muamalah dengan nas-nas al-Quran dan hadis Nabi tentang asma' dan sifat kita mesti menyebutnya menyebutnya seperti mana atau menyatakannya seperti mana ia datang. Tak boleh kita ubah. Tanpa kita ubah apa-apa daripadanya. Kedua, tentang nama-nama Allah Ta'ala, kita datang ada empat kaedah. Pertama, nama-nama Allah Ta'ala semuanya aa, terbaik. Aa, bukan hanya nama, nama saja, dia ada maksud pengertian. Aa, jadi, apa yang tak ada pengertian terbaik, maka dia bukan nama Allah Ta'ala. Kedua, nama-nama Allah Ta'ala ni tidak terhad pada aa, pada batasan nombor tertentu. Yang ketiga, bahawa nama Allah Ta'ala tak sabit dengan akal, tak sabit dengan syarak, dengan dalil. Yang keempat, semua nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala. Dan pada sifat yang dikandung oleh uh, nama tersebut. Dan juga keberkesan yang tersusun di atas nama berkenaan jika ia adalah muta'adi. Okey. So, habis tu. Yang ketiga. Okay. Kaedah ketiga daripada daripada ni adalah Fisifatillah. Tentang sifat-sifat Allah pula. Tentang nama ada empat. Tentang sifat dikata kat sini. Wattah tahar furaun aibah. Di bawah kaedah tentang sifatnya pun ada beberapa cabang. Okey. Al-Farul Awal cabang yang pertama ataupun bahagian pertama. Sifatullah -sifat kulluha ulia. Sifat sifat Allah Taala kesemuanya adalah yang tertinggi. Okey? Ah sifat, sifat, sifat tu kamalin. Sifat-sifat kesempurnaan, wamadahin dan pujian. Laisa fiha naqsun biwajhi min wujuh. Tidak ada padanya kekurangan daripada daripada satu bentuk apa sekalipun. Daripada satu sudut mana sekalipun tak ada di situ uh, yang, yang apa yang yang ada kekurangan. Sifat Allah Taala kesemuanya adalah tertinggi dan dia adalah sifat-sifat kesempurnaan dan pujian. Okey. Contoh bagi sin di pagi, kal seperti hayat hidup, wal ilmi, ilmu, walkudrati kudrat qudrah, pendengaran, uh, wal penglihatan, walhikmati, hikmati kebiasaanan, war rahmat, wal, wal 'uluwi ketinggian, wa ghairi dzalika. Mas lain dari itu. Ah uh, li kaulihi ta'ala, kerana firman ta Allah dan Quran surah An-Nahl ayat 60. Walillahi al-masalul ala wa tal ada per perumpamaan yang tertinggi. Okey, walianna rabbu kamilun, fawajaba kama rusifat ikra rabb tabaraka taala, dia adalah sempurna. Maka wajib kesempurnaan sifat-sifat dia. Maksudnya bila disebut tadi kan hidup, ha, kamu sebarang ke kecacatan ataupun ketidaksempurnaan. Maksud kita hidup juga tapi hidup kita ada ada kegagalan, ada sakit, ada tak sihat, ada ada kekurangan, maka kita akan mati. Ilmu, Allah Ta'ala tak ada didahulungan kita tidak tahuan. Kita ilmu ada banyak yang, yang didahulungan kita dengan ketidaktahuan. Pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Semua itu kesempurnaan tanpa ada sembarang keariban. Wa'idhaka okay. nanti sifat tu naqsa. Dan jika seringnya, satu sifat itu adalah kekurangan. La <tuk> kamala fiha. Nanti ada kesempurnaan padanya. Jika seringnya, sesuatu sifat tu Uh, apa ada uh, akizakan sifat tu naqsan sesuatu, sesuatu, sesuatu sifat tu adalah kekurangan la kamal fiha tiada kesempurnaan padanya fa hiya mumtani'atun fi maka dia adalah terhalang pada haknya subhanahu wa ta'ala seperti kematian wal kejahilan wal kelemahan yeah? wa samam wals uh, kebisuan uh, wal kebutaan wa wasummi a begitu pekat-pekat eh pekat mizalika dan selain itu alianahu subhanahu a qabal wasifina bi an amma yasifunahu a min min an naqaisi di tu itu adalah kerana dia subhanahu taala menghukum golongan yang uh, menyifatkan terhadap Allah taala dengan kekurangan wa <tuk tangan> nazzaha Nafsu ama yang sifunahu dan dia aa, menyucikan dirinya daripada apa yang disifatkan oleh mereka. Yang disifatkan dia dengannya, mana nak isi daripada sebarang, daripada kekurangan-kekurangan. Sebilangan ini kan Subhanallah, Al-Qur'an belajar. Maksud Tuhanmu, Tuhan keperkasaan apa apa yang mereka sifatkan. Inna Allah SWT menafikan daripada dia kekurangan yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Walianna rabbaka la kanana rabb tabaraka wa taala maha mentakdir la yakunu ayyakuna Tak mungkin untuk dia menjadi kurang. Li munafati naqsi kerana bertentangannya sifat kekurangan tu dengan rububiyah yang pentadbiran dan pengurusan yang Allah Taala buat tak boleh ada kekurangan. Berbeza dengan sifat-sifat manusia dalam pengurusan ada kelupaan ada ketidak ketidakbenaran ada ketidak kesempurnaan ada ketidak a tepatan sedangkan Allah Taala rububiyah dia adalah Maha Sempurna Sebab tu apa-apa sifat kekurangan tak boleh kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala okey maka apabila kanat as-sifatu apabila kanat as-sifatu kamalan min wajihin wa naqsan min wajihin. dan jika segini satu sifat tu dia sempurna pada satu sudut dan kurang pada satu sudut yang lain lam takun sabitatun lillah maka dia tak jadi sabit untuk Allah Ta'ala walam mutaniatin anhu alihi namun tidak juga dia terhalang daripadanya ala sabit itlaq iaitu bentuk yang mutlak, bukan maksudnya terhadang ataupun sabit yang mutlaq wa ta'ala bala budamina tafsil maka tak boleh tidak kita kena perinci kan fatatutu fil filhaliq yang itu تكون كمالا وتمطن عليه في الحال التي تكون نقصا maka dia akan sabit bagi Allah Taala pada keadaan yang ia jadi kesempurnaan dan dia terhalang kepada Allah Taala pada keadaan yang dia jadi kekurangan contoh macam kal seperti membuat uh, perancangan pada sudut mana kesempurnaan dia, dia akan sabit bagi Allah Taala pada sudut dia ada kekurangan maka dia ketak kembali kepada Allah Taala wal -kaidi membuat apa, membuat apa, apa, hilah atau tipu awal khidah, tipu daya dan selainnya, fahadis sifat tu maka sifat-sifat ni takunu kamalan idhaka dia adalah kesempurnaan apabila ia membalas kepada seumpamanya bila orang tu buat tipu daya orang balas dengan tipu daya juga maka dia jadi kesempurnaan kekerasan pada orang yang yang layak maka dia akan jadi kesempurnaan macam kita pernah sebut kan kalau seekor manusia ni terfikir berkenaan dengan pembalasan memaafkan bagus adalah baik tapi menghukum juga adalah baik tapi apa pada pada, pada hak Allah Subhanahuwataala dia menbalas membalas pada orang-orang yang layak mendapat balasan maka ia ia adalah terpuji dia adalah sejenis kesempurnaan macam hmm. tu dengan sifat, -sifat hmm. tadi ya pada sudut satu sudut kita nak nafikan tak ada Allah Taala sebut tentang diri tentang perkara sebut daripada dirinya dan bila orang musyrik apabila orang munafik buat Allah balas balik maka dia sebenarnya adalah kesempurnaan kesempurnaan okey pada membalas yang seumpamanya okey lianah ta'ala ana fa'ilaha laisa bi'ajizin kerana dia menunjukkan kepada pelakunya tidaklah lemah ana quran muqabalahi aduwi dengan untuk menghadapkan berhadapan dengan musuhnya dengan seperti dengan fi'lih dengan seumpama perbuatan musuhnya watakun laqsan namun dia akan menjadi kekurangan fi pada selain waktu ini tiba-tiba dia buat helah pada orang ama ah, ketat nampak dia tak elok ah, dia kata ta ah, la aliana ta la alana dia kata dia tidak sabit pada ah, keadaan apa ah, dan dan diberi kekurangan eh pada selain keadaan ini fatathbutu lillah bil hal maka dia sabit untuk atana pada, pada keadaan pertama dulasa bukan pada pada pada pada keadaan yang kedua itu yang yang tidak mem, apa dibal membalas balik kepada orang yang membuat sedemikian. Ha, itu bukan sabit berkaitan sabit ketika pembalasan. Kalau Allah Taala Subhanahuwataala surah Al-Anfal ayat 30, "Wa yamkuruna ha yamkurullahu wallahu khairul makirin." Mereka membuat tipu daya dan Allah Taala pun buat tipu daya dan Allah Taala lebih baik membuat perancangan eh? Mereka merancang, Allah merancang, Allah lebih baik membuat perancangan. Demikian juga Allah nyatakan surah At-Tariq ayat 15, 16. In nam yakilu na kaida wa kaedah. mereka membuat kaid perancangan okay. dan aku pun mereka membuat satu perancangan dan, wa akidu kaida aku membuat perancangan okey dan surah nisak ayat ke 142 tunjukkan inal munafiquna yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum sunye so, orang-orang munafik cuba menipu daya Allah Taala dan Allah tertipu dari mereka balik illa ada aspek-aspek lain daripada itu apa ha, masalah sifat ni tak boleh kita nafikan terus macam berlaku daripada golongan Mu'tazilah sebagainya Yang kata nafi Allah Ta'ala Sifat terterus Sedangkan kita kata Pada sudut Waktu Keadaan Pembalasan balik Kepada orang yang berbuat sedemikian Dia adalah Mulia dan juga layak Bagi Allah Ta'ala Untuk kesempurnaan Tapi pada sudut Tanpa apa sebab Digunakan Maka itu bukan Bagi Allah Ta'ala Tak disabit Bagi Allah Ta'ala Selimikian Ilah Al-Izakan Sehinggalah selain daripada itu Fa'idha qilah Hal yusufullah Bil makrim Mathalan Maka apabila dikatakan adakah di sifat Allah dengan makar membuat makar membuat uh, tipu daya sebagai contoh, walatakul nam, walatakul la, jangan kata ya jangan kata tidak, <tide> walakin kul, ni akan tapi katakanlah huwa makhirumimayastahiku dadika, tu dia akan membuat tipu daya terhadap siapa yang layak akan perkara itu. Wallahu a'lam tak lebih mengetahui tak kita ya, tak kita tidak. Jadi kita kata dia akan membalas uh, kepada siapa yang membuat tipu daya dengan tipu daya juga okey macam balasan daripada jenis amal balasan daripada jenis amal okey tentang sifat juga yang kedua cabang kedua faru'sani sifatullah tanqasim ila kismain sifat-sifat Allah ni terbagi kepada dua bahagian okey athbutiyah wa salbiyah sebutiyah wa yang pertama yang sebutian diisbatkan Allah Taala untuk dirinya wa yang Allah nafikan daripada diri dia fasubutiyah yang sabit yang bagi Allah Taala Ma'asbat ma Allah hulinasih. Ia adalah apa yang disabitkan Ia ditetapkan Ia oleh Allah untuk dirinya. Dia kata dia ada sifat-sifat ini, kelhayati, wal ilmi, wal kudrati seperti hidup, ilmu, kudrat. Wajib isbatu halillahi ala wal jilaiki. Maka wajib kita isbatkan Ia untuk Allah Taala atau kepada Allah Taala di atas bentuk yang layak bihi dengannya dengan Allah Taala kerana Allah asbathaha linafsihi wa a'lam bi sifatihi Allah Taala isbatkan dia tetapkan ia uh, untuk dirinya dan dia lebih tahu tentang sifat-sifatnya tak ada siapa lebih tahu tentang Allah Taala berbanding Allah Taala sendiri sebab so, dia seisbatkan ada adalah wasalbiyah dan juga yang uh, penolakan atau, atau dinafikan okey hia ialah allati nafa Allahu 'an nafsihi ialah sifat-sifat Allah Taala nafikan daripada dirinya kazulmi seperti zalim wajibnya fiha waajibun fiha maka wajib kita menafikannya alillah daripada Allah kerana Allah dafaha an nafika Ta Allah taala menafikannya daripada dirinya laki wajib ente qad thubuti diddihha lillah namun kita wajib untuk beriktikad yang bersabit uh, lawan kepada zalim itu adil eh yang uh, adalah apalah sabit uh, lawan kepada kezaliman bagi Allah taala Alawajusil akmali. Di atas bentuk yang lebih sempurna. Lianan nafiyah. Kerana penafian. Lianan nafiyah kerana penafian. Lianan nafiyah kerana penafian. Kamalan hatta ya Tuhan manu Kerana penafian takkan jadi sempurna. Sehingga ia mengandungi akan pena, pen, pen, pen, penetapan. Nafi yang tak ada tapi kena ada yang penetapan lawannya. Itu betul kesempurnaan dalam bentuk apa-apa. Itu adalah Uh, apa, apa, apa, apa penafian yang sempurna nafi kan yang tak ada uh, isbatkan yang ada misal uz zalikatu ilto itu adalah wala yuzhimu rubuka ahada dan surah al kahfi ayat 49 dan takkan menganiaya tuhanmu sesiapa pun wajib menafikan zulmi anillahi uh, maka wajib kita menafikan kezaliman daripada Allah taala maati qadi thubtil adli lillahi alawajil akmal Berserta dengan Uh, penetapan keadilan bagi Allah Ta'ala ada bentuk yang lebih sempurna lebih sempurna ok tentang sifat kan eh? jadi maksudnya kita kita kena ingat bahawa sifat Allah Ta'ala terbagi pada dua ada uh, subutiah, ada salbiah uh, salbiah mana subutiah tu apa yang Allah Ta'ala isbat untuk diri dia dia kata aku adil ni aku macam ni aku macam ni uh, betul tapi dalam masa sama salbiah tadi adalah apa yang Allah Ta'ala nafikan daripada dirinya sehubungan so, pada pada yang uh, pada yang sebutiah tu kita akui bahawa Allah Ta'ala apa yang dia dengan apa yang, bentuk yang layak bagi Allah Taala okey uh, sedangkan bila tentang salbih tadi di samping kita uh, kita kita nafikan atau menafikan apa daripada dirinya kita kena percaya atau inkord dengan uh, lawannya Allah Taala lebih, lebih sempurna pada lawan pengertian penafian yang Allah Taala nafikan zalim adil kan, Allah lebih adil Maha adil okey Okay, yang terakhir ah uh, bukan alilah eh, buka kan yang ketiga yang ketiga jadi empat juga sama macam uh, tentang nama Allah Taala uh, tentang sifat Taala pun ada empat empat gerak cabang yang kita kena uh, kaedah kena faham al farq us saisu cabang <yang> ketiga as <tian> sifat tsubuti iaitu tanqsimu ila qismaini zatiyatin wa fi'liyatin dikatakan sifat-sifat tsubuti yang orang sabit untuk dirinya terbagi pada dua bahagian itu zatiah dan fi'liyah <tian> Yang pada zat dan pada perbuatan. Fazatiyatu maka yang zat. Sifat-sifat zat. Hiyallati lam yazal walayazal umutasifan biha. Ia adalah sifat-sifat yang tidak pernah hilang dan tak akan hilang. Yang, yang, yang lam yazal walayazal. Yang tidak pernah berhenti dan berterusan Allah Ta'ala bersifat dengannya. Kasam'i wal baswari. Seperti pendengaran dan penglihatan. Allah Ta'ala ada daripada azalinya Daripada asalnya memang ia adalah sifat bagi Allah Taala sejak asal, ha, bukan bermula kemudian tak ada. Dia memang adalah memang, memang pada zat Allah Taala telah ada. Takkan terasing ini pada zatnya, pada zatnya adalah zat yang zat yang sempurna. Maka kesempurnaannya yang, yang ada apa yang berkaitan kesempurnaan tadi, macam pendengaran, penglihatan dia adalah sifat-sifat yang bersifat zatiah pada zat Allah Taala. Wal-faklih pula sifat-sifat perbuatan pula. Dia adalah tindakan leku masyatihi. Dia adalah Sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. In sya'a fa'alaha, kalau dia nak dia buat ia, ya. wa insya'a lam ya fa'alaha. Kalau dia tak nak pun, dia tak dia akan buat akan ia. Ya. Kalau istiwa, seperti, uh, bersmaiyam, alal arshi. Di atas arash, wal maji ada yang juga datang. Maka tu, wajah, dan datang Tuhanmu. Mana maksudnya bila kita sebut, ini, ini Allah Ta'ala buat, dia nak, dia tak buat pun, dia, dia buat. Macam dia azab. Sifat azab. Mengazab akan, orang-orang yang, kafi dia yang adib menyea yang fikir menyea yang azab menyea dia dia dia ampun siapa dia nak dia adab siapa dia nak ha, ini sifat fi'liyah ha, yang sifat zatiah ni sentiasa betulusan sifat fi'liyah ni pada kehendak Allah Taala dia nak buat dia buat okey warubama takun sifatuz zatiah tun fi'liyatun okey dan barangkali dia kata menjadi satu sifat tu adalah zatiah dan serta fi'liyah dia zatiah fi'liyah serentak Bia tibaroin dengan dua pengambil kiraan. Pengambil pertama pada dia adalah apa yang kekal pada Zat Allah Taala dan Allah Taala buat pada waktu yang dinak. Kal kalam seperti sifat kalam Allah Taala, Perkata-kata Allah Taala. Fainlahu yang tibaru asli sifati sifatul zatiah kerana dia bia tibarui asli sifati dengan pengambil kiraan asal sifat dia adalah sifat zatiah, sifat yang di pada Zat Allah Taala macam pendengaran, penglihatan kekal bersama Zat sejak mulu mulu lagi. Ya Allahat lam yazal wala yazal mutakalliman qul allah ta'ala tak pernah berhenti dan sentiasa berterusan dengan berkata-kata <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> namun dia tahu bi'tibar al-akhir kalam namun kalau kita ambil kira tentang bahagian-bahagian <coughs> <coughs> tertentu bagi pada kata-kata dia adalah sifat uh, sifatan uh, uh, dia kata uh, Sifatan, sifatun fi'liyah tu Dia adalah sifat fi'liyah Li'anal kalamamu ta'alikum masyid hati Kerana berkata-kata ni Berkait dengan kehendak Allah Ta'ala Dia katakan Masha'ah syaa' Dia akan berkata-kata dengan Apa dia nak <coughs> <coughs> <coughs> Bila dia nak Bila dia nak <coughs> Okay <coughs> Okay Sabar yang keempat bagi kaedah tentang sifat Allah Taala. <coughs> Al-far'u ar-rabi'um, cabang atau pecahannya keempat. Lihat <coughs> <coughs> tam. Kullu sifati min sifati lah. Semua sifat min sifatillah. Setiap sifat di sifat-sifat Allah Taala, <coughs> Fa'innahu ia tawa jahu alaihi Salah satu as'i latin Dia Maafkan, Kejaban okay, keempat, yang keempat, kulu sifatin, bin sifatillah, semua sifat dia sifat sifat, -sifat Allah. Fakih naik tahu jauh yang salah satu asilatim, maka dia, ditujukan kepadanya tiga soalan. Aswala awal soalan pertama, hal ia hakikatun, hal ia hakikatun walimada, adakah dihakiki dan kerapu. Aswala sani soalan kedua, hal ia juz takifuha walimada. Adakah boleh untuk kita Membagaimanakan ia Dan Kenapa Boleh ke tak boleh eh? Kemudian uh, Soal saya Soalan ketiga Hal Tumathilu sifatil makhlukin uh, Adakah dia menyamai sifat makhluk Walimadha Okey Soalan pertama adalah Adakah dia hakiki Soal jawapan soal awal Soal jawapan soal, soal awali Maka jawapan soalan pertama Naam Ia Hakiki yaitun Dia adalah hakiki Di anal asla fil kalam Al haqiqatu kerana asal pada kata-kata adalah yang hakikat. Dia kata api. Apilah. Rumah-rumah lah. Okay. Falayu adalu anha' illa bidalilin suaihin yang mena'u minha' Maka tak boleh kita menyimpang daripada yang hakiki. Yang hakiki yang tak sebutkan. Kecuali dengan dalil. Yang suha' yang menghalang daripadanya. Okay. So memang bila kita kata tentang sifat dia. Kata kalam-kalam lah. Dengar-dengar Hakiki. Wajaw Musa ni soalan kedua yang Kata boleh tak kita membagaimanakkan. Ah ha, dia kata jawapan kedua adalah la yajuzu takyifha. Tak boleh untuk kita membagaimanakkan dia. Okey, di kaulihi taala dalam ta surah Taha ayat 110 wala yuhitu bihi ilma. Tidak mereka tidak mereka boleh meliputi terhadap Allah sebarang pengetahuan. Maka tak boleh kita nak bagaimanakkan. Walill an dan al-aqlu dana segala akal, segala akal la yumkinuhu idrak kayfiyati sifatillah. Tak mungkin akal kita boleh mencapai cara bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Pada-pada makhluk, kita ada makna dan cara. Pada Allah Ta'ala, kita ada makna tapi tak ada cara. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Okay. Kemudian yang ketiga, adakah boleh, adakah menyerupai sifat-sifat makhluk? Adakah sifat Allah Ta'ala menyerupai sifat-sifat makhluk? Kalau apa, boleh dia ketiga soalannya, soalannya apa kenapa? Kita kata macam tu. Dia kata jawabu salih, jawabu salisi, jawapan yang ketiga pula adalah la tuma fil sifati makhluk. Sifatul makhlukin uh, la tuma sifatil makhlukin. Dia tidak menyamai sifat Allah Taala tak menyamai sifat-sifat makhluk. Kenapa? Liqaulihi Taala, "Kuna ta laisa kamithlihi syai." Dia seumpamanya suatu pun. Sebab so, tak ada seumpama dengan Allah pada zat, pada asma', pada sifat, maka tak boleh kita nak uh, samakan dengan makhluk kerana Allah asyura itu disebut blas Allah akbar Allah taala mustahik bil kamal taala amatlah layak untuk kesempurnaan alladila ghayat tafaqahu yang tiada uh, matlamat ataupun tujuan di atasnya tak ada sebarang kemuncak di atasnya untuk apa apa, apa kesempurnaan seperti Allah taala tak ada atas lagi ha, tak ada yang seumpamanya فوق لها غاي التفاكيم تي ada apa tempat ataupun kedudukan di atasnya falaykinul ayyuma fisla al-makhluku li'annahu naqis makata mungkin makata mungkin untuk dia menyerupai dengan makhluk kerana ia adalah kerana makhluk ni kurang dia sentiasa kurang less dia bukannya sempurna sedangkan so, Allah Taala Maha sempurna Sebenarnya, sebab itu tak ada siapa-siapa boleh ulang balik kita menyerupakan dengan Allah Taala sebarang sifat-sifat dengan sifat-sifat makhluk. Wal farqu bainat tamthil wat takyif. Dan dikata beza diantara kita mencontohkan dengan kita menggambarkan, anna tamthila bawa mencontohkan dikru kaifiatis sifatati muqayyadatan bimisab bimumathilin. Dia ada menyebut uh, cara sifat uh, dengan diikat dengan uh, mumathilin dengan satu contoh dengan satu yang dimisalkan sedangkan dia kata ataqif bagaimanakan pula adalah menyebut likru kaifiatis sifat menyebut bagaimana atau cara suatu sifat ghairu mukayadatun bimisal dengan tanpa terikat dengan sebarang contoh misal utamthil contoh kita memisalkan Allah Taala ay yakul alqa'il untuk berkata suara yang berkata ladallahu kaayadi insa tangan Allah seperti manusia ha ni mencontohkan mencontohkan eh. Kemudian misal taqif Contoh bagi uh, bagi, bagi kita Bagaimana kan Ayat hmm. taqayyalah Bahawa orang hmm. tu menghayalkan Liadillah untuk tangan Allah tu Kaifiyatan muayyanatan Cara tertentu Bentuk rupa sebagai Yang dia cuba uh, Maksudnya La masilah lah Yang tak ada perbandingan Untuknya Fi ayin makhlukin Pada tentang tangan-tang makhluk Falajuzul hazat taqayuli -ta -ta -ta Belum hmm. khayalkan eh uh, jika mengkhayalkan jika tangan Allah Taala dengan cara tertentu ialah masilah yang sebenarnya tidak ada sebarang contoh untuknya pada tangan-tangan makhluk maka tak harus untuk dikhayal-hayalkan membandingkan atau mengkhayalkan tak boleh waktu itu ini benda kadang-kadang bila orang kata menisyukan Tuhan ayat tu sebenarnya tak betul ini bukan kita memisyihkan Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita sebut apa yang Allah kata dia ada bukan kita menyucikan Allah Taala lebih tinggi daripada Allah Taala sendiri cuci sucikan dirinya So apa yang dikata dia ada kita kata dia ada dengan tanpa kita membagaimanakan, dengan apa kita mencontohkan dengan tanpa kita mengabaikan akan pengertian yang datang daripada daripada daripada daripada, daripada, daripada nama atau sebutan Allah Taala tentang dirinya tadi. Okay. Kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat uh, yang terakhir eh, yang terakhir adalah beta uh, kaedah keempat Fima naridu fima naruddu alihil mu'att fi ma naruddu bihi 'ala almu'attilati fima pada perkara yang keempat lah pada apa yang kita akan jawab dengannya kepada golongan mu'attilah yang yang menghentikan pengertian nama dan sifat Allah Taala yang Allah Taala sebut tentang dirinya dia dihentikan dia diabaikan tu, golongan mu'attil yang yang mengabaikan akan pengertian bagi nama-nama Allah Taala dan sifat Allah Taala Hum allazin yankiruna shay'an asma'illah wa sifatihi. Mereka golongan yang mengingkari, tak setuju dengan sesuatu daripada nama-nama Allah atau daripada sifat sifatnya nya Wa yuharifu 'an zahiriha dan mereka mengalihkan atau menyilwrinkan nas-nas daripada zahirnya. Wa yuqalu lahum al 'amatu an kata dan dikatakan pada mereka ni golongan mu'awwil. Golongan apa pentakwil. Suka mentakwil-takwilkan waqai'at al-'amatu fi ma narid anaruddu bihi alaihim dan kaedah yang umum pada apa yang kita jawab atau tolak dengannya kepada mereka adalah annaqula bawa kita katakan inna qaulahum kata-kata mereka tu khilaful khilafu zahirin nusus menyanggahi zahir nas wa khilafu salaf dia menyanggahi jalan salaf walaisa alaihi dalilun sahih dan tak ada padanya dan sebarang dalil yang sahih Wa rubbama yakunu fi ba'di sifati wajhun rabi'un dan dan kata dan barangkali menjadi pada sebahagian sifat ada bentuk yang keempat atau lebih ada ada lagi jawapan-jawapan apa apa bentuk yang keempat bentuk yang keempat ataupun lebih eh okey wa laysa 'alaihi dalilun sahih wa rubbama yakunu fi ba'di sifati wajhun rabi'un dan barangkali akan jadi pada sebahagian sifat bentuk yang keempat atau lebih mereka dah kita menolak apa, apa yang mereka pun mereka katakan sebab di sini kita sebut dululah khilaf zahir nas khilaf jalan salaf dan tak ada dalil sahih. Ha kepada sebagai sifat kita akan tambah lagi. Ha. dengan apa dengan dengan bentuk keempat atau lebih ha. berdasarkan kepada penolakan mereka terhadap uh, nama atau sifat Allah Taala. Okey. Alhamdulillah. Ha. kita telah apa telah habiskan Muqaddimah khas ya eh. yang dibuat oleh Syekh Uthman Sa'imin rahimahullah. Uh, berkenaan dengan asma dan sifat dan Ini memang kita kata kaedah ni penting eh? bila kita bermamalah dengan nas uh, pertama sekali kita takkan ubahkan, kedua tentang nama-nama Allah Ta'ala, kita kata nama Allah Ta'ala uh, semuanya terbaik Kemudian, nama, nama Allah Ta'ala tak terbatas dengan dengan angka tertentu uh, dan apa, nama-nama uh, Allah Ta'ala, kita sebut sikit Okay, nama, -nama Allah Ta'ala ke semua yang terbaik. Uh, apa, apa, apa, uh, uh, uh, uh, yang ketiga, nama-nama Allah Ta'ala uh, tak sabit dengan akal, sabit dengan syarak. Yang keempat, uh, tentang nama adalah semua nama-nama Allah Ta'ala tu tunjuk kepada zat Allah Ta'ala dan pada sifat yang dikandung oleh uh, pengertian nama tersebut. Dan juga kepada kesan yang tersusun di atas anya jika ia adalah nama yang mutadi. Ha, kemudian pada pada sifat pula ada empat juga iaitu sifat al-Tarikh semuanya tertinggi, sifat kesempurnaan dan juga pujian tiada padanya kekurangan dengan apa bentuk sekalipun. Ya. Okay. Ha, kemudian yang itu eh, yang kedua sifat al-Tarikh terbagi pada uh, dua bahagian iaitu subutiah wasalbia, subutiah yang al-Tarikh sabet untuk dirinya, wasalbia al-Tarikh nafi dia untuk dirinya. Okay. Uh, Kemudian yang ketiga, sifat sebuti Allah pula terbagi pada dua lagi, iaitu zatiyah uh, dan fi'aliyah. Ada sifat, uh, sifat zat, macam uh, apa, pada, pada dengar, uh, lihat sebagainya. Dan fi'aliyah ni pada apa yang telah buat bila dia nak dan tak buat bila dia tak nak lah. Yang keempat, kita kata ada tiga soalan patut ditujukan bila kita bincang tentang tentang tentang sifat-sifat uh, Allah. Pertama, ada ia hakiki? Atau, uh, ada Jawapannya adalah ya, ia hakiki kenapa sebab tak ada siapa yang tahu tentang diri Allah Taala berani Allah Taala okey dan tak boleh kita alihkan daripada yang asal apa yang asal pada kalam adalah hakikat uh, Hakiki bukannya uh, majazi okey okay. kedua adakah apa apa boleh untuk kita membayangkan uh, akan, uh, akan, akan akan akan sifat Allah Taala Jawapannya, tidak tak boleh membayangkan uh, sebab balik pada asal tidak ada siapa meliputi Allah Taala daripada pengetahuan. So kita nak bagaimana kan? Tak boleh. Kemudian adakah menyamai sifat zat uh, sifat, uh, sifat, sifat Allah Taala sifat-sifat makhluk? Yang payi tidaklah. Allah Taala kata laisa kami misli syai. Okey. Kemudian yang keempat, kaedah keempat adalah uh, uh, macam mana kita menjawab pada golongan mu'attilah. Uh, Ni bagi contoh kan kita sebutkan uh, apa benda yang mereka kata tu bercanggahan dengan zahir nas uh, bercanggahan dengan jalan salaf. Dan tiada padanya sebarang dalil yang suhal ha, Tapi kalau mungkin ada lain tak tambah lagi okay. Alhamdulillah So kita berhenti sini insyaAllah Nanti kita akan masuk pada Muqaddimah Syekh Mu'afir Quddin Al-Makdasi Kitab dia, kita akan masuk pada kitab dia sendiri Okay, baik Alhamdulillah Alhamdulillah Tengok arah gambar dia pelik sikit Kadang dia tak tak clear Okay Eee. Uh, okay, uh, kita tengok ada soalan tak. Uh, alhamdulillah, belum number 4, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Tak ada benda, kita berhenti sini insya-Allah kesemuanya kemudian. Nanti kita masuk pada uh, isi kandungan kitab yang dikarang oleh Syekh Mu'afi Quddin uh, Al-Makadasi Rahimahullah Adapun yang tadi kita ambil kaitan-kaitan penting berkaitan asma dan sifat ni uh, dia adalah apa yang disusun oleh Syekh Ibn Utsaimin, Rahimahullah bagi kita mempunyai asas the basics uh, yang ini sebenarnya pada pada apa keadaan perbincangan sekalipun kalau kita faham empat kaedah tadi insya Allah kita akan uh, tersasul dalam uh, berapa, dalam bermuamalah dengan uh, asma dan sifat Allah SWT baik kita menteri sini insyaallah kita sambung kemudian wallahu aalam wasallallahu ala muhammadin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh